Отже, княжич Гектор прибув до Зігарцвайлера, щоб одружитися з князівною гедвігою і при нагоді отримати великий хрест забутого ордена. Він висловив бажання, щоб князь потримав у таємниці свій план, а надто не казав нічого гедвізі, бо, перше ніж просити її руки, він хотів упевнитись у її коханні. Князь не цілком зрозумів, що княжич мав на думці і сказав, що, наскільки йому відомо і наскільки він пам'ятає, в князівських родинах ніколи не було заведено цієї церемонії, тобто освідчення в коханні до шлюбу. Проте, якщо княжич розуміє під цим тільки вияв певної прихильності, то хоч цього, власне, теж краще було б не робити, Легковажна молодь, оскільки вона схильна відступати від вимог етикету, може швиденько відбути його за три хвилини до обміну обручками. Звичайно, було б прекрасно і шляхетно, коли б тієї хвилини ясновельможні наречені виявляли одне до одного певну відразу. Та, на жаль, у теперішні часи можна тільки мріяти про дотримання цих правил, «Найвищої пристойності!» Побачивши вперше Гедвігу, княжич шипнув своєму ад'ютантові незрозумілою неаполітанською говіркою «Присягаюсь усіма святими, вона гарна, але народжена коло везувію, і його вогонь блискає з її очей». Княжич Ігнатій уже встиг дуже докладно розпитатися, чи в Неаполі є гарні чашки, і скільки їх має княжич Гектор? Отож той, здолавши цілу гаму поклонів, хотів знову звернутися до Гедвіги, коли відчинилися двері, і князь запросив його до участі в урочистій церемонії, задля якої в парадній залі зібралися всі особи, що більше чи менше були гідні, щоб їх допустити до двору. Цього разу князь у виборі гостей був не такий суворий, як звичайно, бо самих тих, хто належав до двору, навряд чи набралося б і на вечірку. Бенсон і Юлія також прийшли. Князівна Гедвіга була мовчазна, замкнута, млява і, мабуть, на вродливого чужинця з півдня звертала уваги не більше, як на кожну нову особу при дворі – вона досить сердито спитала свою фрейліну, рожевощоку на нету, чи та бува не збожеволіла, бо дівчина не переставала шепотіти їй на вухо, що чужоземний княжич гарний, як намальований, і що кращого мундира вона зроду не бачила.